מזמור צד חטא מזמור. שירו לאדוני שיר חדש כי נפלאות עשה, הושיעה לו ימינו וזרוע קודשו. הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים גילה צדקתו. זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אף שיער את ישועת אלוהינו. הריעו לאדוני כל הארץ, פצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה. בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירעם הים ומלואו, תבל ויושב ובת. נהרו תמחה וכף, יחד הרים ירננו. לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים.